Перелякавшись, вони відразу побігли в селище, щоб повідомити міліцію. До тіла не наближались, але навіть на відстані мало змогу переконатися, що тут скоєно злочин. Коли на місце події прибули працівники карного розшуку і прокуратури, у них майже не було сумніву, що перед ними жертва розбійного нападу з метою заволодіння майном. За деякими ознаками потерпіла щойно з літака чи поїзда, але ні валізи, ні звичайної жіночої сумки, де зберігаються документи і гроші, у неї не знайшли. По факту вбивства прокуратурою міста Києва було порушено кримінальну справу. Коли її упізнав Степанков, стало відомо, що це і є Тетяна Шулевська, 51-го року народження, дитячий лікар з Воркути. Розшук злочинця очолює заступник начальника управління карного розшуку міста. «Якщо відхляти завісу службових таємниць, то почну з того, що вбивство Шулевської було надзвичайною подією навіть за нашими професіональними мірками», розповідає полковник міліції. Річ у тім, що в лісі біля селища Коцюбинське місяць тому знайшли ще одну вбиту. Це була Світлана Караман-Ліс, жителька Ташкента. А ще раніше на цьому ж самому місці виявили тіло Євгенії Мочалової із Свердловська. За дивними, як нам спочатку здалося, обставинами, Караман Ліс і Мочалова теж були в Києві як транзитні пасажири і мали їхати далі в Житомирському напрямку. Коли на великомасштабній карті ми з'єднали точки, де виявлено Шулевську, Караман Ліс і Мочалову, утворився трикутник. Бермуцький трикутник, невесело пожартував хтось із розшукальників. Карамонліс також була знайдена випадково. Допитані, як свідки місцеві жителі Грасимов і Буряков, розповіли, що вранці, 3 липня, вони зібралися в ліс по гриби. Коли йшли вздовж траншеї, на дні побачили червону сумку. У сумці документи на ім'я Світлани Карамонліс, 1954 року народження. Невдовзі було знайдено і саму жертву. Як же вона опинилася в лісі? Караманліс мешкала в Ташкенті. 30 червня одержала телеграму від тітки «Мамі погано, приступ Ольга». Негайно придбала ави квіток на рейс Ташкент-Київ. Більше ніхто з рідних її не бачив. І нарешті Промочалову прилетіла з Свердловська до Києва. Далі теж мала їхати до матері, де на неї чекав чоловік. У Свердловськ домовились повернутися разом. Не дочекався. Експерт прочитує спалені документи. Працівники карного розшуку не пригадують злочинця, який би відзначався такою зухвалістю. Він ніби кидав виклик міліції. Три вбивства майже на тому ж самому місці. І жодного сліду, крім відбитка протектора легкової автомашини на ґрунті. Слід сфотографували, зробили зліпок. За характером відбитка дійшли висновку, що він належав малолітражці, жигулям або москвичу. Незважаючи на те, що всі шини сирійні, кожна з них має свої особливості, викликані умовами виготовлення та експлуатації. Тому судові експерти успішно ототожнюють машини за характером залишених ними слідів. Звичайно, тут могла проїхати машина, водій якої не має ніякого відношення до злочину. Проте вважали, що слід, залишений протектором, свій. Усі жертви, знайдені у трикотнику, були позбавлені життя подібним способом. Схоже, вбиті важким металевим предметом. Як згодом виявилося, автомобільним домкратом. Усі були пограбовані, причому злочинець зазіхнув не лише на гроші, а й коштовності. За показаннями чоловіка Ліс, вона везла для хворої помідори і дині але помідорів і динь біля тіла не виявили. Шолевська за свідченням її співробітників із Воркути мала книгу, роман угорського письменника. Цю книгу подарувала їй мати однорічного хлопчика Антоша Раскіна, якому лікар Шолевська врятувала життя. На титулі напис «Антоша Раскін, 29-16» під написом «Кілька штрихів, зроблених власноручно Антошею». 29.16 – номер телефону. Мабуть, її теж прихопив із собою злочинець. Звичайно, не підозрюючи, що за дивним збігом обставин саме цей зворушливий дарунок маленького пацієнта своєму лікареві відіграє вирішальну роль у його вік ритті. Згодом на спуску Степана Разіна були знайдені три заіржавілі скрипки і кілька аркушиків, Спаленого паперу. За даними лабораторії судово-технічного дослідження документів, на цих аркушах можна прочитати окремі літери, з яких складається прізвище Шулеська. Очевидно, це залишки паспорта. 10 тисяч сумнівів. Під час огляду місця події біля тіла Караманліс знайшли клаптик паперу, який виявився як квитком на автобус Політ що курсує між аеропортом Бориспіль і Площею Перемоги. Цей клаптик містив важливу інформацію. Мабуть, злочинець на машині очікував